Значковий браслетець Так розпорядився сам появець Стоїть на своїй високості безперемінно Серед рештки всіх обвалів Плачучи по судьбі зверхника Який відразу ж похопив знахідку І надів собі на руку Дивується на величезний білий Оболок зовсім прозористий Там світиться приявець Бо на нього пролито видноту згори І звідти, мов від хмарних крил кольору білої лебединості на розмахові понад цю селенну. До приявця сполохом дається наказ про зверхника. З великого співчуття до нього і дивно, що смертний присуд. Одночасно від осуду на втечний синкліт дар довголіття в здоров'ї всім. І здійснено. Відкинувся трепетно зверхник на вигін лавки і застиг навіки. Прийшли сіроодежні та майстри, і злагодили похорон там, де було закопано дитя, поряд погребли. Поки похоронники оплакували його, виявилася переміна Скорбного моря, воно стало ніби повітря, і присутні в ньому кістяки зодягли собі подобизну снігу замість плоті, але теплу, і з'явилися спільнотою, як Всесвіт інший, обведені замість мурів зборами кольорованих світляниць, а вгорі над головами постанули нещаслимі барвники, творячи склепінність. Її завінчує знаменний знак, очищений від навіяного пилу і відкритий ясністю, мов сонцевою в повноті. Проти складеного вигляду попередня спорудність пригадувалась малою в тінотах. Всі стоячи на поверхні, піднесеній високо, питаються гіршино в приявцях, чому так невідповідно виміряний розсуд. Для поправного зверхника смертна кара, для відворотного збору – дар здоров'я на довголітність. І проказано відповідь. Грізна кара зверхникові присуджується з найбільшого милосердя до нього, вічний порятунок. Бо живучи далі був би погибельно навік, обгрішив з гординою над людською через обманну уяву, ніби він – найвищість, хоч так не призначено йому.